És d'una setmana blanca i plujosa, com la setmana anterior, ja tornem a ser aquí al tot un poble per oferir-vos tota l'actualitat sobre els barris de Sant Andreu. Hem d'agrair a la Mària i a la Mònica que la setmana passada van ser les encarregades de portar a terme aquest espai i avui tornem a prendre el relleu per acostar-vos la informació més propera de la Trinitat Vella a Naves i del Congrés Indians al Bon Pastor. Una setmana, l'anterior, en què van passar moltes coses, entre elles la celebració del Dia de la Dona a tots els nostres barris, avui encara es celebren alguns actes referents al Dia de la Dona. Parlem de l'exposició fotogràfica La vida de les dones i els infants als Vietnam, l'Índia i el Nepal. Un reportatge de Maria Ricard, organitzada al Centre Cultural Can Fabra i a la que podeu entrar gratuïtament. I atenció perquè aquesta setmana també celebraran altres coses com els jocs florals a les diferents escoles de Sant Andreu. Serà aquest dimecres a la tarda a l'escola Pegasso. Precisament ahir l'alcalde es passejava pel parc de la Pegaso per inaugurar el llac d'aquest parc, que portava molt de temps sense aigua i sense que els veïns hi poguessin gaudir, com sí que podran fer a partir d'ara.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 al llarg del parc de la Pegasó torna a tenir aigua. Va buidar-se el 2008 en aplicar-se les mesures de nivell 2 del Decret de sequera del 2007. Durant aquests tres anys s'ha remodelat per garantir-ne la impermeabilitat i una bona depuració de l'aigua gràcies al nou sistema de tractament de l'aigua i la construcció d'un mur que han evitat la filtració. La majoria de veïns han celebrat la remodelació amb una festa ciutadana que ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Areu, l'atenent d'alcalde de Medi Ambient, Imma Mayol, la regidora del districte de Sant Andreu E, Gemma Montbru, i el president de l'Associació d'Estudis Històrics de l'Automoció, Josep Casalta. A banda de tallers i actuacions musicals, s'ha descobert una placa commemorativa davant de l'edifici de la Guàrdia Urbana en record de l'escola d'aprenentatge de l'Hispano Suïssa i Pegaso. Els treballadors de parcs i jardins s'han fet sentir novament durant l'acte inaugural, Diuen que l'empresa incompleix el conveni en no oferir contractes d'interins a les persones que acaben una substitució. Doncs aquest tema segurament portarà cua, per tant, estarem atents de tot el que passi el referent eh, tant, a, al de la, tant al llarg del parc de la Pegaso com al que diuen els treballadors de Parcs i Jardins. I ara anem a parlar de la faures i coes que repassa la cultura de la ciutat avui dilluns. Avui, a la nau central de la Fabra i Coats, futura fàbrica de creació, es repassarà la feina feta per l'Institut de Cultura durant els últims 4 anys, després d'una visita a les obres de restauració. L'alcalde serà en aquesta presentació. Doncs es nota que, que s'acosten ja les eleccions municipals, perquè si ahir l'alcalde era a la Sagrera, doncs avui serà al centre de Sant Andreu. I ara parlem de continuem parlant de la segrera i és que obren portes el primer hotel a la zona de la Sagrera. L'hotel Laumont és el primer establiment hoteler que s'instal·la a la zona de la Sagrera. Vau obrir portes la setmana passada i vol agafar l'impuls que la nova estació de la Sagrera portarà al barri, amb la creació de gairebé 50.000 llocs de treball en els propers 15 anys. L'hotel Laumont tindrà l'honor de ser el primer hotel de la Sagrera. L'establiment de tres estrelles té 28 habitacions i servei d'esmorzar. Segons la direcció, l'hotel ja té reserves fetes. L'hotel Lau Món està al carrer de Montlau dins del nucli antic de la Sagrera. Només 600 metres més avall, a la zona de via, s'està fent la futura estació de la B. L'establiment tindrà sis treballadors contractats, fins ara quatre d'ells estaven a l'atur. I atenció perquè aquesta setmana han passat moltíssimes coses que intentarem també reflectir-vos en el programa d'avui. I és que ha estat detingut l'autor de tres focs en contenidors en una sola nit. La Guàrdia Urbana ha detingut un piròmen acusat d'haver provocat almenys tres incendis en contenidors en una nit a Sant Andreu. L'home se sospita que podria ser l'autor de centenars de focs provocats des del 2009, tant a Sant Andreu com a Sant Martí. Uns incendis que fins ara no s'havien pogut resoldre per l'aparícia de l'autor, que sempre havia aconseguit fugir de la zona sense aixecar cap tipus de sospita. En aquesta ocasió, però el piròmen de mitjana edat va ser enxampat després que les dues patrulles que havien estat requerides en dos focs en contenidors als carrers Concepció Renal i Naves de Tolosa la matinada del 4 de març detectessin la presència en els dos incendis d'un home que observava com es feien les tasques d'extinció. El fet de tractar-se de la mateixa persona va fer sospitar els agents, que van demanar la presència d'una tercera patrulla de paisat de la Guàrdia Urbana perquè seguisse els sospitós durant la matinada. Minuts després que comencés el seguiment, l'home es va acostar un contenidor del carrer Joan de Garay i va intentar encendre un contenidor, però una dona que passava per la zona el va fer d'assistir. Poc després, però, el piroman va tornar a actuar va anar fins al passeig Maragall, va treure un encenedor de la butxaca i va encendiar un contenidor de paper, que va començar a cremar en pocs segons sense que la patrulla pogués fer res per evitar les flames. Doncs els agents van donar l'alto a l'home, aquest es va resistir, va tirar a terra l'encenador i va intentar fugir corrent, però finalment va ser detingut. Acte seguit, la patrulla va aconseguir apagar el foc abans que afectés la resta dels contenidors i vehicles propers a aquesta zona. I ara parlem novament de Sant Andreu, que improvisa pàrquings en solars per les obres de l'AVE. No fa falta ser conductor per adonar-se que aparcar gratis a Barcelona és una missió gairebé impossible. En la seva aposta per expulsar el cotxe de la ciutat i fomentar el transport públic i l'ecològic, les bicis, en els últims anys la ciutat ha perdut centenes de places de pàrquins gratuïtes que han estat substituïdes per contenidors, aparcaments de bicicletes i persones blaves o verdes. Si aquesta política s'hi suma un districte envaït per grans obres, com és el cas de Sant Andreu, amb la construcció de la macroestació de la B i de l'intercanviador de Rodalia Sagrera Meridiana, el problema s'accentua fins a convertir-se en un dels principals maldecaps del veïnat. Per donar resposta a aquest dèficit, el districte ha creat 1.554 places provisionals gratuïtes amb 21 punts, a l'espera que l'encara llunyana fi d'aquests treballs permeti donar respostes definitives. Molt bé, doncs continuem parlant d'altres informacions i ara parlem del centre de, de Sant Andreu ja que els veïns de Sant Andreu reclamen més detalls de les obres del centre sanitari. Els membres de l'Associació de Veïns Sant Andreu-Nord Tramuntana asseguren que estan escarmentats de tractar amb l'administració. Per això volen seguir estretament les diferents millores que es duen a terme al districte. El mes de gener van enviar dos precs a la regidora del districte, Gemma Mombru, i el nou conseller de Salut, Boi Ruiz, demanen que se'ls informi per escrit de l'adjudicació de la segona fase de les obres del futur centre sanitari de Sant Andreu. Se'ns va assegurar que a mitjans de febrer s'adjudicaria, però volem que ens informin per escrit i de forma oficial, explica el secretari de l'entitat, Carlos Gascon. De fet, admeten que les obres de la primera fase va acabar i fins i tot abans del termini i que el resultat de moment els satisfà. Però temen que aquesta adjudicació a la que s'han presentat més de 240 empreses perllongui encara més l'obra que recorden porta ja més de 6 anys de retards acumulats. I continuem parlant del procés de preinscripció escolar. Continuem el procés de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil de 3 a 6 anys. Educació primària i secundària obligatòria per a l'escola pública i concertada. Les llistes baramades de sol·licituds es publicaran demà, dia en què també es farà el sorteig per determinar l'ordre de les peticions. A partir de les hores, durant tres dies, començarà el període de reclamacions. Les llistes baramades definitives es donaran a conèixer el 23 de març. Doncs continuem ficats amb això de les inscripcions escolars, si estan inscrits, quins són els quins són els barems que s'han de seguir per poder fer aquestes preinscripcions, doncs tot això és el que anirem seguint aquesta mateixa setmana. També hem de dir que els Sant Andreu Teatre vol aclarir la situació en què es troba el dansa. Des del Sant Andreu Teatre han aclarat que a dia d'avui el problema no és pas de cap retallada en l'ajut que se'ls otorga, sinó que no sabran la quantitat otorgada fins passades les dates previstes del festival, per la qual cosa han decidit ajornar-lo sense que això afecti el projecte general de dansa alçat Teatre de Barcelona. La possibilitat d’ajornar el festival ja se l'havien plantejada anteriorment, en aquest cas han estat les circumstàncies generals del Departament de Cultura que els han fet prendre la decisió, sempre dins del seu afany d'optimitzar l'activitat de dansa del teatre. Diuen també que això no afecta cap de les altres línies de programació del SAT, i que, com us comunicaven, continuarien programant dansa en les dates previstes, com per exemple l'obra Atteràxia de la companyia La Intrusa Danza, i que durant la setmana del 9 al 13 novembre, en què tenien previstes funcions de dansa d'un espectacle de contrapunctos, es realitzarà el festival dansat, que inclourà l'estrena prevista d'aquesta companyia. Mol bé, doncs fins aquí aquest repàs, aquest primer repàs a les notícies del dia. Nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit. Fins ara. Foto uns i a cau d'orella. Amagats d'era un arbre sols, passejant per l'erba. Tot semblava tan senzill, tan real, i trut mirava els ulls de color vell. Aquests ulls de that this fashion the business aspects un anel per all i vos desfares perquè estan les sompens chocolate de les promeses serenes tan reals petut Xala la la la tirau Xala la la la la tira la tirau Ara estic tot sol. Tot és tan diferent. Et et vaig tornar a veure'. De vegades penso en aquells temps i em sento tan estrany. I un cop que em viu veure'l tot, se'ls ha de tenir el filtre dels teus ulls, de color de bell. Aquests ulls de color bell. Ja no recordes la nostra cançó. Serà...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 Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui i ara volem parlar d'una de les activitats que es va portar a terme aquest cap de setmana. Parlem de la inauguració del llarg del parc de la Pegaso que torna a tenir aigua i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor José Barbero que és president de l'Associació de Veïns de la Segreta. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com va anar l'acte d'ahir. Bueno, doncs, saber, eh, que estaven totes bell de las cereeras estaven desitjant que fos, perquè clar, endes eh, del decret de sequera que s'havia quedat sense aigua el jac de la Pegasus, uh -huh. pues com que la remodelació era cara, pues em patint eh, una deixadesa per part del districte i del ajuntament de Barcelona uh -huh. i de medi ambient. <coughs> Perquè, clar La reparació era molt costosa. Uh -huh. Sembla que el pressupost anava cap a 1.600.000 euros, uh -huh. perquè allà llac estava construït sobre un terreny de sedimentació, en uh -huh. el qual s'havia trencat, s'havia fet parts i la, la pèrdua d'aigua doncs no, no era sostenible. Uh -huh. Ara l'han posat en el projecte uns, un, un fons i a més al lateral també li han posat uns murs de contenció perquè no perdi, i és un circuit tancat, no té pèrdua d'aigua, i bueno, eh, a més tampoc no es corromperà l'aigua, no es podrà perquè els geixers que li han posat trenquen la superfície entre la llum i l'oxigena al fons. L'actava va bé, va vindre l'alcalde Jordi Arevo, van inaugurar el llac, i molt bé, per nosaltres eh, ja dic, és una conquesta més però tot no ha dit lo de que encara es queda la tercera fase del Parc de la Pegaso mm -hmm. com vosaltres ja sabeu que ho he explicat moltes vegades sí. eh, les quatre cases d'aquelles que donen al costat de la Caterna de Guàrdia Urbana que donen al carrer de la Sagrera mm -hmm. allò ha de ser parc i és el que es denomina eh, tercera fase del Parc de la Pegaso que seria com una continuació que continuem reivindica aquesta fase s'ha de concretar i s'ha d'acabar. Uh -huh. Per a més, el que és ara, doncs, bueno, ja tenim el llac en condicions, està l'aigua funcionant uh -huh. i, bueno, mmm, els agredem, podem estar contents que, per fi, el llac ja s'ha executat el projecte i ja està funcionant l'aigua i funciona tot. Perquè feia prop de 5 anys, no?, que no funcionava aquesta fase. Aquest sí, des del decret de sequera, em sembla que són 4 anys, quan arribi al juliol, uh -huh. Uh -huh. Va ser quan la Generalitat va dictaminar la sequera que tenia, que patia el país i lo van tancar perquè, clar, era una pèrdua d'aigua immensa. Sempre s'havia d'estar reposant aigua i no era sostenible. Uh -huh. Ara, com que és un circuit tancat i no té pèrdua, pues esperem que ara sí que és sostenible i esperem que, bueno, que ara funcioni la cosa bé. Eh, també se'ns ha dit, des de la senyora Ima Mallon, des de Medi Ambient, Sí. que no pensàvem pues, ànecs que hi havia perquè els que hi eren uns que havien deixat quan se li feien grans els nens que li compraven petits altres perquè eren els que havien posat ell i altres perquè eren els que havien anidat quan venien a les migracions aleshores uns són més forts eh, i es barallàvem amb els altres i els mataven ara el que intenten és que quan passin les, les corrents migratories aquestes Pues que algú vagi fent la nida a i que es quedin com a autòctons que són més forts. És el que ens han explicat. És a dir, que al parc de la Pegaso hi ha hagut conflictes, no?, a dintre? Sí, sí, sí, sí. Han hagut molts perquè la gent deixava els ànecs, els, els ànecs es uns amb els altres perquè eren... Ja dir rem els to tons més forts, perquè són més salvatges i altres eren pues, de gran aquests que compren els nanos petits i que quan em fan grans no nos a casa ho deixeven. Mm -hmm. Això si us plau pues, eh, als oients que estiguin l'antena sí. que no fàcil, perquè clar, continuaríem a mantenir la meitat problemàtica. Mm -hmm. Aquests són més dèbils tenen unes malalties que li encomanen als altres. els altres són més forts i més salvatgesell mengen aquest. Mm -hmm. bueno, és un Eh, esperem que només vinguin els que són de les corrents migratòries, quan passin, que quan veuen l'humedat no, pues es queden allà i es feixen. Mm. I després, també, una reivindicació nostra havia sigut que estava possible refusar les barquetes d'aquelles que hi havia per fer un passeig. No sabem si això dins d'uns temps es lo contemplaran o no. Uh -huh. Agradaria, perquè bueno, és un llac que té un paratge idíl·lic, és molt maco, i se podria aprofitar una mica més, també. Em vau dir, pues, un passeig embarca seria maco. Uh -huh. També hem de dir que es va descobrir una placa commemorativa davant de l'edifici de la Guàrdia Urbana. Sí, perquè són noms que s'estan oblidant i perquè quedés constància de les persones que havien estat uh -huh. eh, que havia fet possible la realitat del parc. Per uh -huh. commemorar aquestes persones, pues, es va descobrir aquella placa. Sí, una, una, una plaga que hem de dir que es va fer en record de l'Escola d'Aprenentatge de la Hispano-Suïssa i de la so mateix. Sí, sí. La Hispano-Suïssa hispano precisament és una d'aquelles entitats emblemàtiques de la Sagrada, no? Sí, és un, precisament Caldereu va fer referència de que va haver-se una fàbrica que feia els millors cotxes d'Europa i pot del món de uh -huh. la seva època. També hi havia una exposició d'autobusos i cotxes d'època Uh -huh. dels primers que havien sortit de la l'Hispano Suïssa i, bueno, pues, va estar bé. L'acta, ja he dit, al principi va ser un acte, bueno, emotiu, perquè commemorava una mica pues, tot el que havia sigut en Asa i la Pegaso i, i l'Hispano Suïssa en, en, en global, no? Uh -huh. En fi, bueno. També hem de dir que hi havia treballadors de Parcs i Jardins. Sí, això, com que estan per conveni, jo sense voler entrar si tenen raó o no, mm. res a defensar el seu celular i el seu puesto de treball, tenim tothom, o sigui que jo no sé a quin punt de raó estaven, però sí que és veritat que, com que estan en un conflicte de signatura del conveni, i tot això, doncs van aprofitar l'acta per... Bueno, va ser una mica boicotejar-lo, perquè amb el, les pitades i el sorors que feien, els discurs ni tant del Jordi Areu com de l'Aima Maior no es van sentir gaire bé. Però, bueno, mm. eh, ja dic, eh, s'hauria d'aprofundir qui té més raó, dret a defensar els seus salaris té tothom, el que passa és que no sabem realment què és el que volíem, si és només el conveni o hi ha alguna cosa més... Clar. O sigui, això s'hauria de parlar amb el comitè d'empresa de Parcs i Jardins. Eh, no en quin punt se'n troben de la negociació i si realment el que reclamen, suposo que quan ho reclamen ells ho veuran just, però a lo millor una altra gent no ho veu i no sé. No puc entrar a valorar perquè no tinc dades per fer una valoració d'aquest acte. Sí que sé que va ser perquè ja l'acte inicial de l'alcalde i de la Inga Major com Medi Ambient. Uh -huh. Perquè no se va poder escoltar el seu missatge. Uh -huh. Sencillament. Uh -huh. <coughs> D'acord, doncs moltíssimes gràcies José Barbero per aquesta informació i ja sabeu que nosaltres es estem aquí pendents del que passi al barri de la Sagrera. També ens ha arribat una informació, no sé si podràs dir alguna cosa al respecte de que ha obert el primer hotel a la zona de, de la Sagrera, l'hotel Laumont, no? Sí, és un hotel que obrirà a les portes, ja s'ha d'alliberar <coughs> Uh -huh. I, bueno, nosaltres a la revista Tota la Sagrera ja li fem un petit homenatge per ser el primer que ha de venir dins dels canvis que s'esperen al barri. Uh -huh. Com sabeu, al barri de la Sagrera no hi havia cap hotel, no hi havia aquests serveis, i ara pues, bueno, han obert aquest, que és el primer, uh -huh. i esperem que, bueno, eh, amb el temps, no sabem si trigarà molt o poc, ja sabeu que, com que tot allò de l'estació està una mica... no el que és l'estació sí, però sí el que va a sobre de l'estació... Esta una uh -huh. mica pendent de la crisi econòmica i de l'economia uh -huh. com se resolgui el problema. Uh -huh. Ara mateix doncs, sí que sabem que han d'anar més hotels a la zona, però el que no sabem és quan perquè bah, evidentment la persona que quegi devenia ferro uh -huh. ha d'estar de en condicions i amb diners a sobre per poder tirar endavant aquest projecte uh -huh. i hem de dir també que una cosa que la telerra al principi no estava d'acord en que la club és de repercutir al barri, sí. però ara sabem que ha dit va avançar els diners de l'estació, uh -huh. però que després vol recuperar el qual la persona que vingui a fer aquest terciari, aquests hotels o esta eh, immobiliàries o aquí, uh -huh. ha de desprès, contribuir als diners que havia posat des de dir pues, la plusvalua se les queda a dir per recuperar la inversió que ha fet. És uh -huh. una cosa que ja ha dit que nosaltres des del principi sempre haem dit que a la laçaguerda no es fa negoci. No? que no, no sabem per què la Sagrera s'ha de pagar tots Quan han trasbastat pues, eh, des del govern central eh, o des de Foment han fet la inversió de la infraestructura sense que hagi de repercutir en els preus de la zona. Eh, aquí pues, bueno, l han fet així. Eh, gràcies a que han avançat els diners. Sabem que es pot continuar la estació i que esperem, esperem i Bueno, estem convençuts que no tindrà aturades i que l'estació sí que es farà, però clar, entenem que això és un freno per poder fer lo de sobre, hotels i tot el que hagi de vindre. El que sí que cal tenir en compte és que a partir d'ara s'ha doncs, de continuar lluitant perquè hi hagi doncs, més eh, parcs, més equipaments, de, que, que els veïns de la Serrera en puguin gaudir. Exacte, uh -huh. els de la Serrera hem estat patint moltes anys de la manca de tot, i ara, pues, com que sempre us deien que quan arribi l'AVE seria el nostre moment, pues ara que arriba l'AVE, ara agafarem el trem i ho agafarem eh, amb força. Doncs sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, José Barbero, que hem de dir que president de l'Associació de Veïns de la Sagrera per atendre els nostres micròfons. I en tot cas, doncs, en una altra ocasió, continuarem parlant de com va evolucionant el barri. Molt bé, moltes gràcies. Bon, doncs moltes gràcies. I nosaltres ara el que fem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i intentarem conèixer una mica més de la història dels nostres barres.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 Com ho poríem dir, revoltes aixins d'immigrants que va haver alss anys uh -huh. 80, donc eh, alguns els va haver de, de tenir allotjats partir-lo d'alguna manera, uh -huh. forçosament evidentment. Amb algun lloc i se'ls va allotjar als baixos de la, de la Casa Bloc. Al uh -huh. centre d'interns que hi havia a la Verneda, doncs una mica la Casaloc feia aquestes funcions. Uh -huh. Després els anys durant eh, i sobretot a partir del 2000,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 punts i els serveis bàsics uh. que pogués tenir doncs, una, una població. I aquest edifici, d'alguna doncs, eh, manera, si ens el mirem doncs, clar, podem pensar no, tant en Renou per això, uh. però hem d'entendre en aquella època com vivien els obrers, amb uh. quines condicions. Uh. Uh, molts, hi havia barraquisme a Barcelona, uh -huh. el barraquisme no es va erradicar fins als, al 92 en plena Jocs Olímpics.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 si la República hagués funcionat i hagués arribat als nostres dies, donc moltes coses eh, s'haguessin oh, ja. fet de diferent manera. D'acord, doncs moltíssimes gràcies Pau Piñàs per aquesta informació. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara anem a parlar d'esports i ho fem amb el nostre company del secció d'esports d'aquesta casa, el Sr. Pau Gustems, bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs, expliquen, finalment es va arribar a l'empat, no? Sí, s'endria un al Gira 1. Sembla que cada setmana t'haig de dir una cosa. Una setmana negativa i l'altra més enllà positiva. Aquesta setmana és més enllà negativa perquè hi ha un empat contra l'Alzira, que era el penúltim classificat. Doncs és un empat pobre. A més, jugant a casa, doncs... I després d'aquella de, victòria a Lacan, que era un rival directe per la, pel play-off, empatar contra l'Algira, doncs... És una mica... Vaja, no, no ho esperàvem de cap manera. Però bé, en tot cas... No es perd comba amb la gent de davant, perquè el no va perdre, mm -hmm. també el Sabadell, però ens passen dos equips, eh, com són la que ens torna a passar i dic que tenim sisens a taula. No perdem opcions a playoff, continuem estant allà, però és cert que perdem aquesta quarta plaça. Exacte, exacte anava a dir que uh, ja estàvem al lloc 4 i ara han baixat al 6. Exacte, som els sisens, mm -hmm. el partit uh, una mica desencissador, perquè el Sant Andreu tot i tenir la pilota, jugava molt de Gine Nadal, de fet, amb, amb tres defenses gairebé, un pivot i la resta Gine tot i anar molt l'ofensiva, el primer gol va ser de l'Alzira, amb primera porta de Dani Guillén, va empatar a Dai, abans de la mitja part, però va ser una meitat, mira que els va intentar, però no, no hi va haver manera. no empat un final, un partit eh, no era vistós, feia un pare de setmanes dèiem que el Sant Andreu va recuperar a casa una mica el bon joc, les estimulacions, arribar a, sí. a dalt... Doncs no ha sigut un partit gaire vistós, els hi un vent de darrere, mm. i bé, un empat una mica transitador, però com et dic, tot i així, continuem estant allà. Sortim de play-off, però és cert que perden Sabadell i Badalona, que hi ha primer segon, ara estan un mica més avall, i només va guanyar l'Alcuià, de la gent de, de play-off. Per tant, una mica quedem tots allà... Uh, europadets en dos tres punts que si guanyes un parell de partits et poses segon, si empates un i perds un altre, queda sisè ara estem sisè, tenim un calendari per endavant, encara queden partits i això, que jugàvem a casa, no? O sigui... Sí, uh, és contra... això que després de guanyar l'Alacant un, un camp complicat un camp uh, també de parades, com era el d'Alacant no s'ho va guanyar i era Bueno, no hem pensava, però sí que era molt complicat guanyar l'Alacant, que em patis a, a casa, que en, en principi tu tu coneixes els espais, etc, uh -huh. i més contra, contra l'Alzira, si em patis contra l'Hospitalet, que està en ratxa d'acord però l'Alzira, que és el penúltim, que és cert que està fent una segona volta acceptable, uh -huh. més aviat, més bona que la, que la primera, que va ser desastrosa de l'Alzira, però és un rival fluixet. En teoria el San greu hauria de guanyat i no va poder aconseguir-ho. Doncs ja veurem la setmana que ve amb... amb qui juguen. Ara no ho tinc controlat, no uh -huh. tinc controlat però sí, viatgem a Gandia. Ah. Viatgem a Gandia, un conjunt de zona mitja, que va estar, uh, va estar fins a playoff, a la primera, primera ronda, a la primera volta, uh -huh. però que ara està una mica en terra de ningú. Uh -huh. Una mica en terra de ningú, un, un partit complicat, més a dir, perquè és un despassament llarg, i perquè uh -huh. aquests camps de... de a València sabem que costen, costen molt de jugar, però uh -huh. bé, esperem que puguem sumar 3 punts més i a veure si correm a posar-nos en zona de play-off. I pel que fa la resta d'esports? Abans de acabar amb el futbol, diem que la Montañés ha de 3 a 0 mal els Reus, uh -huh. sí, encara són segons, amb 51 punts, amb waterpolo. tenim una notícia bona i l'altra dolenta, comencem per la dolenta, derrota del femení, per 14 a 10 contra el Sabadell, i el masculí va guanyar de golejada 6 a 19 6 a 19 contra el Túria. i per últim, en bàsquet les noies van perdre de Sant Andreu van perdre per 33 a 59 contra l'Ibsioto Silva bé per tant, una mica, una mica de tot és una mica com ho marca el futbol, no? l'empat d'un de Sant Andreu i la resta, doncs mira algunes coses bé, altres malament les noies de Liverpool bé, les noies malament uh -huh. malament bé, una mica, una mica de tot aquesta setmana D'acord, doncs, Pol Agustens, moltíssimes gràcies, ja sabem que demà a partir de les 6 de la tarda i en cas de, o dimecres, a partir de la 1 del migdia, doncs podrem gaudir del programa Paraules d'Esport on se'ns eh, aprofundirà més amb aquest tema, amb els esports dels nostres barris. Exacte, amb l'Andreu Merino i el Frederic Muriente. Exacte, doncs moltíssimes gràcies, Pol, per aquesta connexió i continuem doncs, informant als el, nostres veïns. A tu, bon dia. D'acord, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem endavant amb el nostre programa d'avui. Ens queden pràcticament uns 10 minuts per acabar el programa i el que podríem fer ara mateix doncs és anar directament al que és la nostra habitual agenda i ens acostem a la biblioteca del Bon Pastor perquè continua el Club de Lectura 2010-2011. Doncs sí, si teniu ganes de llegir, de fer amigues i amics i de comunicar experiències, sensacions i pensaments amb l'excusa d'una lectura interessant, us podeu inscriure al Club de Lectura. Les trobades són el tercer dimarts de cada mes a les set i quart a la sala polivalent de la Biblioteca. I la conductora de les sessions és Maria San Pedro Sánchez. Si esteu interessats en assistir al Club, podeu passar per la Biblioteca a recollir el vostre exemplar on podreu veure les dades de les sessions i les lectures d'aquesta temporada 2010-2011. Dir-vos que les places són limitades i demà la lectura serà Les filles d'Anna, de Marian Fredicsson. Molt bé. i ara ens n'anem cap, cap a la mateixa biblioteca del Bon Pastor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 Molt bé, i del Bon Pastor ens en al centre de Sant Andreu, allà trobarem les tertúlies literàries que es realitzen al Centre Cultural Can Fabra. Al Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us oferirà demà, dimarts a les 7 de la tarda, les conegudes tertúlies literàries. Dir-vos que cal inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. I també a Can Fabra continua l'exposició fotogràfica Nosaltres i els drets humans. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà fins demà l'exposició fotogràfica Nosaltres i els drets humans. Aquesta mostra fotogràfica és fruit dels pensaments, les reflexions i els sentiments que van viure les nenes, els nens i els mestres de l'Escola Baró de Vivé al curs 2009-2010, en torn als drets fonamentals que tenim les persones arreu del món. Una vegada van conèixer la Declaració Universal dels Drets Humans, cada classe va aprofundir en el significat d'un d'ells, que van entendre què volia dir cadascun d'aquests drets i després de conèixer la difícil realitat d'algunes persones de diferents països, van decidir fer un taller de fotografia per expressar la importància de vetllar pels drets humans en la nostra vida. És per això que es van posar a pensar i a decidir com podien expressar amb el, cos, amb el seu cos i a través de la fotografia la importància de respectar i respectar-nos, així com de denunciar el patiment que viuen moltes persones que no gaudeixen d'aquests drets fonamentals. Doncs això és a Can Fabra i recordeu que el Centre Cultural Can Fabra es troba al carrer del Segre número 24. I ara parlem de la nau Ivanov, perquè es continua realitzant Vigotú 2, una nova creació de la companyia Croma. Demà, la nau Ivanov s'omplirà de personatges reals, tot i que estranys perquè busquen la seva autenticitat, en una societat capitalista tardanà en la qual l'espectacle és el model present de la vida social dominant. Elles desitgen ser acceptades sense renunciar a la seva identitat, però com que les relacions socials en la nostra societat occidental existeixen dins dels models de representació dels mass media, una d'elles es converteix en fetitge, intenta transformar la seva imatge per ser reconeguda en la repetició d'un model socialment acceptat, però fracassa en abandonar la seva essència. Bigotuda es permet que a través d'un humor àcid i corrosiu ens identifiquem en les petites tragèdies de la vida quotidiana d'aquests éssers, un espectacle de cafè-concert que permet ironitzar i reflexionar amb molt humor. L'entrada és de 6 euros i pels amics de la 9 i la 9 de 4 doncs hem de dir que qui porta a terme aquest espectacle és la companyia de que es va fundar l'any 2002 i les seves creacions desdibuixen les línies de separació entre teatre, dansa i performance. Molt bé, doncs ara dit això el que fem és anar novament cap a la Neu Iuganov on hi trobem el recital poètic Mamut Darwish a càrrec d'Abdel Assis. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà dimecres a les 8 del vespre un recital poètic amb el nom Mamut Darwish a càrrec d'Abdel-Ajís. L'entrada és gratuïta. I anem ara a conèixer el que es fa al Casal de Barri i Congrés d'Indians ja que hi ha organitzades unes classes de repàs. El Casal de Barri i Congrés d'Indians ajuda els escolars a fer deures.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 Per ajudar-los i a la Carol, aquesta mestra s'encarrega de resoldre els, els dubtes, ajudar-los amb els problemes i incentivar-los a continuar fent les tasques escolars. Aquesta iniciativa, gestionada per la Fundació Pere Tarrés, va començar a final del curs passat i va tenir tant d'èxit que en aquest any s'ha tornat a repetir. El nombre de places és limitat, però encara estan obertes les inscripcions. L'activitat, recordar-vos que és de 15 euros al trimestre. I ara tornem a la nau Ivanov i trobem El meu món en blanc i negre, silencis que parlen. Del 4 al 16 de març, Anna Maria Marín Serrano, fotògrafa, exposa la seva obra a la sala de màquines de la nau Ivanov. L'entrada és de franc, avui de 5 de la tarda a 7 de la tarda i dimarts, de dimarts a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 del vespre. L'exposició porta el nom de El meu món en blanc i negre, silencis que parlen, i sobre aquesta Anna Maria Marín Serrano diu... El món està en continu moviment. No aturem la mirada per observar com cau la fulla a la tardor. Com vola l'ocell fins al seu niu. Com es pon el sol rere les muntanyes. Com una bossa de plàstic pot ballar la dansa de l'aire. Com el nostre alè el vidre a l'hivern. La meva mirada es fixa en els detalls. El meu món es deté en blanc i negre. Viatjo a l'essència de tot. La naturalitat d'un cos nu fos amb la natura. La cara d'una dona vella. La seva mirada tímida a la mort. El desig d'olorar una flor, el desig de menjar-se una fruita exquisida com el meló potser el pit d'una dona. El desig, quan no hi ha paraules, quan allò més subtil es fa massa subtil per a ser expressat. La imatge i el silenci parlen, i ho fan en blanc i negre. L'esperit de les coses captat per la meva càmera. Desitjo de tot cor que gaudiu, però sobretot que pugueu escoltar aquells silenci sublims. I signa Anna-Maria Marina Serrano, que és la responsable, la fotògrafa, d'aquesta exposició que es realitza a la sala de màquines de la nau Ivanov. I ara anem cap a les portes de la Fabra i Coats, perquè s'obren les seves portes per exhibir les seves obres. La transformació de l'antic recinte industrial de la Fabra i Coats és un projecte d'una llarga durada, però ja es comencen a entreveure els seus primers resultats.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 Els tècnics del districte van comentar que, malgrat un petit retard, les obres d'aquesta part del projecte estan complint els seus terminis, explica un dels assistents de la comissió, Juan José Moro, president de SEM Catalunya. I on he dit que el districte havia previst que les obres de l'espai per a entitats de la Fora i Coats estés gestit cap a mitjans del mes vinent, cosa que serà impossible finalment, i malgrat aquests contratemps, el consistori vol obrir les portes del recinte al seu veïnat i per això organitzarà una jornada de portes obertes aquest mateix divendres, el eh, 18 de març. Les portes s'obriran a les 4 de la tarda i estan convidats tots els veïns, ja que l'entrada serà totalment gratuïta. Doncs d'aquesta manera es podran visitar les millores i les obres que estan fent a l'antiga fàbrica de la Fabra i Coats. I ara eh, doncs ens queda poc temps, no ens queda només un minut en el que ens diu el Xavi i per tant és moment d'acomiadar-nos, doncs, donar les gràcies a Mireia Gutiérrez per la seva presència avui al nostre programa. Molt bona tarda. I també a Cristina Sunit també moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia. I evidentment a la Maria que serà la nostra nova tècnica de so i el Xavi Alvarez que com sempre doncs, el tenim aquí al nostre costat. Doncs, si, us, si, us, doncs, si voleu el que fem ara mateix és acomiadar-nos i citar-vos per demà. Així que passeu una molt bona tarda.